almashauri wilayah muleba inapoteza tani elf tano za cacao kwa njia magendo kati ya tani tisa zinazozalishwa kila mwaka kwa mujibu afi wa afisa udhibiti wa cacao humo Daudi Kingu kuna jumla ya kaya laki moja na 8910 kulingana na tathmini wanayoendelea nayo kwa sasa idadi ya kulima kwa sensa bado inaendelea lakini tuna kaya ambazo zinajihusisha na, na kilimo cha kawa ni lakimoja 1890 na 10 ndo na zao la kahawa. Amesema kuwa wilaya hiyo ina mashine 47 za kukobolea kawa. Nimetembelea kituo cha chama kikuu cha ushirika KCU, kata nshamba, ambacho hujumuisha wakulima wa vijiji vya Nshamba, Mitenge na Mnyagongo hufanya ukoboaji wa kawa yao kwa shilingi themanini kila kilo moja na mashine zilizopo zinatajwa kuchochea magendo. Huyu ni afisa ugani wa KCU katika kituo hicho bwana Dominic Shwagala. Wale wanaotoka nje wanunua kahawa kwa bei ya juu kidogo. Sisi tunahitaji kahawa ambayo kwa kweli imechambuliwa. Me, Sasa kama mnunuzi wa kawaida ananunua kahawa ambayo izachambuliwa kwa bei ile ile, ina maana kwamba vihama vyetu vinaweza vikafa vi, kifo chchagapu. Hapo natoa kuna mashine ngapi? Mother 4. Kuna hii, kuna ya keju pale, ya Kaiza kuna ya sehemu moja, nne alafu na nyingine iko mlero pale hizo ni mashine zinazofanya kazi na saa 24 kimeni kuna nadi hizi hadi biti Na yakobolewa alafu tahla kama ile itaendelea leo msingi tumapata likosha chama cha msingi cha magata chenye jumla wa na chama sita ambao kiuzia kawa yao tangu kuanzishwa kwake mwaka elfu mbili 2014 baada ya kujitenga na KCU ambayo ni Kagera Cooperative Union Ununua tani moja za kawa kila mwaka kilipata kibali cha kwanza kuuza kawa yao mnadani mwaka 2014 na kufanikiwa kununua na kuuza tani na nane, ingawa mwaka 2015 wamenyimwa kibali hicho bila kupewa sababu na kuamua kuuza kawa yao tani na 112 kwa magendo ili kurudisha fedha za wakulima na mkopo mwaka uliopita sisi tunkuuza kawa mnadani wapi Tuliuza wateja tu kawaida tena walikuja wateja wanaonunua tena wakawa na bei kubwa Kikubwa uwe na kawa safu kwa maana hiyo mpaka sasa amejapata kibali cha kuuza mnadani mwaka omba, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, mwaka huu atakuomba kwa sababu mwaka kwanza tulipoomba tukatupa kibali mwaka 2015 2015 tukaomba kibali Wakutujibu. wakatujibu hmm. tukapiga simu tukafaathiria hii tawira wakatambia bwana mambo yako kule tukaanza kukusenya kawa tukupewa kibali tulipoona kwamba yameshindikana sasa. Tukaanza kutafuta wateja. Sasa au wateja ni wa ndani ama ni wanje pia. Na sisi hii hatukuyaangalia. Hatukuangalia sisi tunauzia Waganda. Unajua mm -hmm. miaka ya 2015 kaowa zilikuwa zinakwenda Uganda kama kawaida tu. Ili mradi mtu ameleta hela, ametuwekea hela kwenye account, tena tuliuza bei kubwa zaidi ya mnada Chikua, biga, e, kwa Baganda. Eh ilikuwa wastaniko kwenye shilingi 3800. Naweza sasa nikapataje barua yenu ya maombi? hii barua iko hapa inapitia afisa sasa. mtendaji mkurugenzi mtendaji hii ndio fomu ya maombi sasa hii yote vilipita kurugenzi naye ali, ali, alisema aka, okay aka, magata wanalipa ushuru vizuri akawaruhusu hey, kwa mkurugenzi kwenye hey. sasa wale sijui walikuwa na kigezo gani cha kutuzuia hmm. kama wauni wakati tumeshapita hata kwa mkurugenzi mtendaji wa muda hii ndio barua ya maombi Kawa inayokusanywa kwa njia halali mkoani Kagera hutakiwa kusafirishwa na wafanyabiashara zao hilo wenye vibali kutoka halmashauri nane za Kagera kwenda katika kata moja ya Kemondo Bukoba vijijini Yalipo magara ya kuhifadhi kawa ya mnada. Uchunguzi unaonesha kibali cha tarehe kumi mwezi wa 7 2015 kilipitishwa Wilayani Muleba kupeleka tani kumi za kawa Wilayani Karagwe kwa kutumia gari namba T687 AKM likiendeshwa na Idrisa Kahungu likiruhusiwa kuanza safari Saati saa 9 kufika Karagwe saa 12 jioni ingawa stakabadhi namba mbili 149212 iliyotolewa na almashauri ya muleba tarehe kumi mwezi wa sita elfu 6 2015 ililipiwa shilingi milioni moja na laki moja na nusu kama ushuru. Ikitofautiana kwa kuonesha kawa hiyo ilitakiwa kuishia Kemondo bukoba vijijini. nimemuuliza afisa biashara mkoa kwa nini vibali vitolewe kwenda nje ya eneo la maghara ya Mnada. Mm, kuna changamoto moja inayoweza kupelekea hilo. Karagu iko ni miongoni mwa wilaya ambazo ni wazalishaji wakubwa wa kahawa pia wanazo mashine nyingi za ukobaji na uongezaji wa thamani za la kahawa. Kwa hiyo unaweza kukuta katika maeneo yale uwezo wa ukoboaji umekuwa ni mdogo. Kwa kigezo hiki cha kwamba mtu anasafirisha kupeleka eneo moja kwa ajili ya kukoboa kimekuwa kikitumika isipe sahihi na biashara ambao sio waaminifu. Lakini kimsingi haya yote yalikuwa yamewekwa kwa lengo la kusaidia kwamba panapokuwepo na harads au mashine za kukoboa nyingi basi ukoboaji unakuwa rahisi zaidi na bei ya na inapungua. Sasa watu wamekuwa mwanya manyao na na na na na kusafirisha kahawa kwa magenda. Kitu ambacho nafikiri kwenye bodi ya kahawa wanajaribu kulitizama na kudhibiti hizi halala zote kwa kisha kwamba zinapewa leseni ili wazitambue na, okay. na na, na, na kuweza kuainisha kiwango ambacho kimekombolewa kime katika wakati usiku. Uh, na pengine vibali husimamiwa kwa na namna gani kutoka kwenye halmashauri moja kwenda nyingine? Kwamba uh, leseni kirema uh, Yeah. Wameandika kibali cha cha kaawa kwenda misenyi Usimamizi unakuwa kwa namna gani hapo? Kwa sababu sina hakika kama kuna inapoonesha kwamba kibali ni lazima kaawa inapo anakuwa mtu apewa kibali akishapita kwenye kivuko kimoja kuingia kwenye halmashauri nyingine kama kuna naye dhidi kuangalia hiyo kaawa inaingia pale kufanya. nini mm, ikumbuke kwamba tunazungumzia soko la kahawa. Kahawa kama tulivyosema kwa sehemu kubwa kahawa ya Tanzania inauzwa katika soko katika mnada kwenye soko la Moshi lakini pia wako wafanyabiashara ambao wana vibali na wanaleseni e, za kuuza kahawa moja kwa moja nje ya nchi kwenye soko la dunia sasa ina mtu anapotoka na kahawa kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine anakuwa katika utaratibu labda wa kukusanya ile kahawa na kuiweza kuikoboa tayari kwa ajili ya kwenda kuisafirisha kupeleka aidha Moshi au katika soko la nje. Sasa kutoa kahawa katika wilaya moja kwenda wilaya nyingine kinachofanyika ni lazima kuwepo na utaratibu. Na sio kwamba kuwepo na utaratibu, utaratibu uliopo ni kwamba mnunuzi anapoitoa kahawa katika eneo lake, ikiwa anasafirisha katika njia ambazo ni halali. Lazima atakuwa na kibali au anakuwa na uthibitisho olam Tanzania Limited, ni kampuni inayonunua kahawa mkoani Kagera na msimu uliopita ilinunua tani 1800. Nazungumza na afisa ununuzi wa kampuni hiyo Anthony Mdula pamoja na B. Ana ambaye ni meneja msaidizi wa chama cha ushirika Karagwe KDCU na mkaguzi wakaa waka kaawa katika halmashauri ya misenyi bwana Paston Everist. Kwanza lazima upate kibali cha halmashauri. Na hiji kibali cha halmashauri kinatolewa baada ya kuwa wameona hati ya utoaji mazao na oda kutoka kwenye kampuni. Tukisha kwa tumejua labda labda Kebitembe kuna tani kumi ya kahawa, tunaandika kibali kutoka kwetu lenye toaji mazao pamoja na oda. Hmm. Tunapeleka halmashauri kwa hmm. kwamba tunaelekea ofisi kawa yetu kutoka Kebitembe kwenda Kemundo au tunagoda letu, au kwenda Bunazi kulekea kabapo kuna kiwanda chetu. Halmashauri hmm. itaandika kibali. Kile kibali ndio kinacho gali, kutembea kutoka kule liko pakia kahawa kwenda kwenye eneo lililoelekezwa. Kwa kitasema namba ya gari, jina la dereva, kijiji licho pakia, idadi ya magunia, kilo ngapi zimepakiwa na inakwenda wapi na ni mali ya kampuni gani. Masoko yakoje sasa? Ninyi mna, mnauza wapi? Kahawa sasa basi tunauza Ulaya na na Asia. Tunashiriki kwa kweli kwa sababu uh, ukiangalia kupitia labda kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya ya Kielwa na Karagwe. Waga tunatoa mchango wa kuwezesha kwamba wale watu maana hiyo hiyo hiyo kazi ya kudhibiti magendo kwenye serikali. Kwao si tunachofanya ni kuchangia kiasi kidogo tu ambacho na serikali nayo inaweka nguvu yake na wanunuzi wengine nao wanachangia ili kuweza. Magendo ya kahawa sio kwamba ni swala la mtu mmoja, ni swala la kitaifa. Sasa nini kilogram nazipimaje pengine? Wanakuwa wanakuja na gari. Sikibadi cha tani ngapi? sitatani hizo. Kasi anapoanza kusomba kahawa. Wanafakia kahawa kule kule. Wanakuwa na tari machine. Wanaandika tari shiti yao kwamba gari namba fulani kafariki hapa. Soma hapa juu. Kibali cha kusafisha kahawa taarifa za msafirishaji. Akichelewana ndani ya muda mliopangwa inakuwa kwamba wanako kwa ile wilaya inatoa ina, ina, ina mwenye mzigo anatoa taarifa kabla ambayo yoo mashine ninyi hamna kama kama wa wanako na tarshit yao wanaiandikia kote kwenye godown yao kama gari limeingia hapa alafu anapitia kwenye mdzani wa tan road ambao uko mbele sasa mbele yenu kabla yenu e, e. okay. sa, sa. mm -hmm. sasa kabla yetu eh anaonyesha sasa nafika kibali hiki hapa sasa tumwosema tani 539 sasa tunaanza kupunguza kwenye daftari sasa hapo e, hapo kwa tani zimeisha okay. wanaongeza kuwa ni muhimu shilingi milioni moja. inayotolewa na kila kampuni inayonunua kahawa kwenye almashahuruhsika kama ingetumika kwa lengo la kudhibiti magendo ingesaidia kwani wangalipa posho ya kutosha kwa wafanyakazi wa vizuizi kuwaondolea tamaa ya kuombarushwa Hapa mnafuatilia namna usimamizi unavyofanyika katika kizuizi cha Bunazi na kuzungumza na msimamizi mkuu John Subira. Sisi kama wataalamu sasa kuna kama timu timu nzima ya ya jambo afisa usalama na kuwepo kuna wale nakupu wawili na mchana kunaakuwa kuna kama shift ya afisa kilimo afisa kilimo mchana na usiku. Form inaakuwa kama kwa ROI challenge. Lakini challenge kubwa ni kama hivyo kwamba huwezo kwa kweli anaweza kupita semitrela kubwa imeweka muli labda wanakuambia imewekwa imewekwa mchele sasa kuingia ndani na naweza kukagua inakuwa ngumu sana hmm. mpaka atione kibali kiasubu tu na kibali kina mchele Sawa kaandika kile kibali kwamba ni mchele lakini huwezo kujua kama ndani nikaeka tutuliani mdamu so, so. klabu anaweza kukuta mtu kaweka kaweka mchele tembeneni au maharage pembeneni katikati kuna kaa huwezi jua kwa hiyo maanyike change tunazopata kwamba pale sisi tunazuia Nazuia magendo lakini unakuja kusikia kwamba watu unasikia una, una rumors mambo kuna kawa imepatikana miziru sawa so, so. watu wanashusha labda kuna kawa ipo labda inashirisha sisi gani sasa unajiuliza una, una kwamba imepitia wapi na sisi pale masaa yote tuko pale na pengine ambacho mnafikiri kingefanywa basi kuondoa hilo ni kipi kwa <laughs> hiyo ni ngumu kidogo mm. tukisema labda sensa labda hii sense ya analia ya kawa lakini siji kama teknolojia itakuepo hata sisi tuna cha kilimo tunapinge tunapanda tunaangalia juu tunaingia ndani mule tunaangalia na nini tunajijizisha mm. ukikuta labda kuna malage huku mwanzoni unaamua una kuingia na ndani kule kituo cha cha cha olam kimewekwa mdagani upande wa pia mwaka jana mwaka e, kawa ambavondoo kawa ilianza sasa kupitishwa kupelekwa pale si ndio? Unafikiri akukua na dalili zozote pengine za za, za mtego kwamba wapate fursa ya kuvusha kawa kwenye niberi? Hapana, wao walileta maombi kwenye halmashauri Kwa kwamba ataka kuweka kiwanda cha kuboa khao. Na kapokea maombi yao. Sasa mm. afisa pengine kwa ushauri wako auna namna ya kushauri kwamba kuweze kuwa na stoki karibu kwamba mzigo unaweza kwa ukao unafika unazushwa baadaye wataubeba kwa usafiri kupeleka sehemu nyingine sasa hapo kwa ushauri wanafikiri hapo itakuwa gharama ni kubwa sana kuanza kushusha kubwa. kwa sababu sisi tunachoangalia ni vibali mm. kwa hiyo na kibali mm. na we una na kila kitu mm. basi wewe una mamlaka pale tunapisha ukionyesha ukionyesha na, na kibali chako basi wewe mm. unaenda okay, lakini mnapokea vibali vingapi sasa mna ndio wao safi zaidi kwa mfano kama Karago dukao tuna kibali tuna hmm. kibali cha mane mponyesha Bado. Na safari yangu inaendelea hadi kata Murongo ile anikirwa kando kando mwa mto Kagera unaoitanganisha Tanzania na Uganda. Kilomita tisini kutoka Bukoba mjini hapa kuna vituo sita kwenye kata ya Kashenye vinavyosimamiwa na askari polisi na wanangu kwa mpampara. Mama mm -hmm. aliepigwa ni, ni huku sio? Hey. Like, eh eh? So, wa kawo, Ahapa, Uziya, e bada, na hapo hilo ya Kwa kidogo badai tunalewa leo ndio. Muse. Unaona blanketi mengi. Sasa ya. Ka mimi ni <laughs> <laughs> mi yeah. mi niko mm. mi niko barozi. Ukisema MG nini mgambo hapa nikashii ni mwalo sisi tunazuia kazi nikizuia kawa mtumbo atiruhusu wa tunavunja sisi tunamuruhusu mtumbo ukija huku si unakuja kutafuta kawa kwa hiyo awezi wananchi wakavuka kwa haribu ah. kwenda haruhusi kwenda ah, kutembea na nini sheria majuu afande majuu mikaataa kabisa muulize huyu amekataa amekata, tutaki kushirikiana na Uganda wapite boda. Sasa nasembona mimi nitaka kutembea na nikaamua kukatiza hapa, wameniambia mm. kijiji hicho nikanywa kawaaji kidogo. Mm. Kwa nini mliamua kufanya hivyo baada ya kuona nini? Kwa sababu kilicho sababuisha atuamue kufanya hivyo. Mm. Kasaa tunapovuja kuzibiti kahawa, mm. sasa usipozibiti mtunguu. Mm. Kahawa inazidi kweli. Lakini hiyo na kahawa sinasikia kuna bei nzuri Uganda. Ni sawa kama kuna bei nzuri, mm. lakini hii madi ni apo. Kuna wakulima wengine sana. Sio tumashambani umuuri popita huko kwanza. Sikuna askari. <tie> Masira na mbili hapo. Niambi kama ninasarua tabichi. Mwaka huu ulisha kama taanga pesa. Tumeshafikisha kama 100,000. Tunaoka matia huko wana wanatafuta njia nyingine. Tunapotembea tunamkuta anayeenda tunamkamata. Tuna ah, wanakuwa na baisikeli pikipiki magari. Wanakuwa na baisikeli. Wengine wanabeba kwenye vichwa. Nisubiri hmm. askari uzunguze nao. Ah, <tie> hawasii. Ha, sao ndio. Eh, mtaki sana wananchi? Nimezungumza na viongozi wa almashauri za Muleba na misenyi wanavyodhibiti uuzaji wa kawa kwa magendo baada ya kukosa ushirikiano ule anikerwa kwa maneno mengine ninachoweza kusema ni kwamba ni weli kikubwa kwa hatua tuliyo sasa mtu anayekuwa na magendo mwogope kuliko nyoka ana kitu cha thamani ya milioni 24 kwenye gari wewe tu umesimama eti ni coffee inspector unampungia mkono utapona kwa yuko radhi ya kuue yuko radhi afanye chochote kile lakini ahikishe mzigo wake unaendelea Hali halisi stilioonekana wakati tulipokuwa na mkuu wa wilaya mheshimiwa Kana Ndiku. Ana kimbizana na wale wanunuzi katika njia ambayo huwezi kaamini kama ni mwananchi wa Tanzania anaweza kufanya kitu kama hicho. Na wakati mwingine anafanikiwa hata kuwapata. Pamoja na kwamba yeye anakuwa na hilo gari kubwa, wao wana hizo vidogo. Jinsi ambavyo ule mtu anaendesha gari ni kwamba amekubali kufa au kuishi. Akikukuta njiani anakuondoa. Ina maana hata ukiambiwa gari hilo hapo linapita na kaa unafanya nini? Huwezi kufanya chochote kwa, kwa na mengine ni kwamba ni kweli inaendelea kutuathiri ingawa ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu kwenye beri pale ili uweke askari ambaye ana ana bunduki lazima kuwe na askari mwingine. Kwa sababu kwa cheleza za, za polisi wanasema bunduki inalindwa na askari. Kwa hiyo lazima uwe na na nani wawili. Chukua kitu. Lazima uwe na na na, na, na, na, na wa askari wawili kwenye beri. Alafu unapoja unaweka lazima kuekuwa kuna mgambo kwa ya watu 7. Pale watu 7 tukipiga mahesabu ya posho ambayo si kwa kiwango anachostahili kulipa. Kwa mwezi mmoja ile gharama ni kubwa sana. Hili swala la magenda ya kao limekuwa changamoto. Hali mashauri imeweka me, nguvu kubwa kuhakikisha kwa kuwapa wadau elimu hasa wanaojihusisha na biashara ya kao tunowapa elimu ili wafate njia rasmi lakini wapo wanaoelimika wanakubaliana na elimu tunawapo anakuja wanafata njia rasimu kama kulipia ushuru bado wanaendelea na hiyo biashara black market ile tuna harimashauri kama halmashauri tunafanya ndoria za hapa na pale za kushtukiza lakini bado ni changamoto ingawa halmashauri zimekuwa zikidhibiti kawa hiyo kwa kufuata taratibu wapo wakulima wanaona utendaji huo ni uonevu kwani walazimu kuuza kawa yao kwa mbei ndogo ambayo inaonekana wakulima hao uikimbia hawa ni wakulima wa Kerwa hali ya kupigwa ni kwamba unapokuwa umebeba kahawa hmm. unatoka shambani hmm. ukakutana na na gari hmm. ripo gari lenye ndicruza la ofisa kitendo cha kukuona tu wanasimamisha gari awaulizi unatokea wapi ni kutandika bakora kwamba kaonezipeleka wapi kwatuumesha kwa jenga hofu nani ya miongoni mwa unaofahamu kwamba ameshapigwa na umepigwa yupo kijana wa Tobias alikuwa amebeba gunia lake la kahawa wanatoka shambani wangesababisha ajali pale nilikwepo tena fadhali kwa hiyo kwa sababu alipita katibu CCM wa taifa Abdulrahman Kinana yeye kidogo aliwaambia wakulima wenye mazao yote wauze wanakotaka sababu walipenda kupeleka Uganda walipeleka walikuwa wazuiliwi kabisa wazuiliwi kabisa, kuperika, kabisa okay. hata maskari walikuwa wazuiliwa kabisa ulikuwa ulikuwa na kiasi gani cha kao kwako huyo na gunia ukafanikiwa kuuza ngapi pe zote gunia 40. nchini Uganda sio eh walikuwa wanakuja wanunuzi Uganda wanapeleka mimi sijui ulikuwa anapitisha wapi lakini walikuwa wanakuja Uganda wanunua kawa wanazipeleka kwa mara ya kwanza faida kubwa wakati viongozi Kagera wakisisitiza kuzuia magendo ya kawa uchunguzi wa makala haya umebaini kawa bado inaendelea kuuzwa kwa magendo nchini Uganda kupitia njia zile zile zinazodhibitiwa. Naelekea katika mji wa Kikagati nchini Uganda, karibu na mpaka wa Tanzania. Naenda kulala hapo Kikagati vizuri ambapo natumia siku tatu hapa kwa usafiri wa pikipiki kutembelea mialo iliyopo kande barabara yenye urefu wa kilomita 16 kutoka mpakani hapa hapa ni nchini uganda pembezoni mwa barabara kumeanikwa kawa kwenye maturubai na wavushaji wakiendelea kwa kutumia mitumbui mikubwa wakitoa kawa hiyo nchini Tanzania ilihali wanunuzi wakiendelea kupima kawa hiyo hapa ni mwalo wa kube sio wavushaji wamekimbia askari wa Tanzania wanatumia mwalo mwingine wa katoma ambapo nimefika hapa ingawa sijafanikiwa kuwapata wanunuzi wakuu bali na unana na wafanyakazi wao hapa. eneo hili la chamsiza, nakutana na mnunuzi huyu mtanzania akifanya shughuli hiyo hapa nchini Uganda kuna namba ya mbo za uganda za tanzania Yadio tanzania refumau, kwa tanzania ni Uganda au ukifika hapa Uganda yeah. mm -hmm. kama mekauga, kama kama kabisa kutaja jina lake akihofia nitamkamata ingawa baada ya amenieleza nitakavyoweza kuvusha kawa yangu baada ya kujitambulisha ni mfanya biashara mwanzake yake sasa sasa uh, kwetu kule tunapata shida kidogo wanatobana yeah. jinsi ya, ya kupata sehemu nzuri ya kuivusha sio yeah. kwa hiyo inabidi tujue eneo nzuri ambayo tunaweza tukalitumia Kuifikisha kui, kui, kui Ku, kuivusha kwa hey, Romana, Suezu, ni mto Romana maana kwanza siwezi kufika karibu kabisa kwanza ni angalili hapa chini kwenye nyumba zao Mm. Mm. Mm. Hapo wanatoa kira kira yume mm. muguta mabagaguru ni mmoja line a kuvusha muna mm. a a Tanzania Tanzania a wenye wanabeba kuto nyumba kule <kwa, tos> <kwenye> Tanzania <nyumba kwa, tos> hapo kufika kwenye mtu kwenye lakini wewe hao wanajeshi hapa wawezi shaka shielewa kama lakini kupitisha kutoka huko hapa hmm. beria hmm. kuna beria ngapi tatu. kutoka kule hmm. Ahuko, mimi sina shida Neliko, eto, fangu, mimi kwetu <laughs> mimi Unaanza ulete ishirini kwanza Alafu urudi ulete 20. Hmm. Hmm. 20. Hmm. Eh? Kuna baki lakini yeah. wawezi kuleta kwa, kwa mara yes, kupata commission kidogo mzigo unaondoka moja kwa moja Ndio e, lakini utaratibu kuleta gunia 50 mara moja kabisa mkombenka tu jineti kurotea ati buture. Wasikilizaji hmm. hmm. umesikia namna uuzaji wa kahawa kwa magendo unavyofanyika mkoani Kwa hiyo kwa ujumla unasema mitungo inakuwa na ukubwa gani? 15 hadi 20 hmm. Kanti ya tani hmm. hadi 70 kama kifushwa kwa siku moja. Kwa kadiana, hmm. kusafisha kiasi gani sasa kama nini? magunia mm. kutoka wapi mnani Tanzania kwenda Uganda akwa mm. magunia ni mengi siwezi kusema ni 1000 ni mengi mm. kwa siku inaweza kutoka kama tani kama saba na zaidi kwa siku kwa siku mm. Okay. Mm. na mwaka huu na mkau huu ta, kama tani kama kwa, kwa siku. Hmm. Kama tani 4 zinavuka. Kwa siku moja. Kwa siku moja. Okay. Mapapo hmm. mkoa uli kusudia kuzalisha na kukusanya hatani 1088662 katika mwaka 2015 sita ingawa taarifa ya bodi ya kaawa mkoa ni humo zinaonesha kiasi kilichokusanywa ni tani elfu 1045677 na tano mia sita sabini na saba, Na saba kilo mia tisa mbili pekee huku jumla ya tani 1042984 na kilo na nane hazijulikani zilipo ambazo ni sawa na shilingi bilioni tano na milioni mia moja na nane kwa hesabu ya shilingi 1120 kwa kilo moja ya maganda kwa msimu huo nimezungumza na afisa biashara mkoani na mwenyekiti wa bodi ya vyama vya ushirika nchini huswa magendo ya kawa kwa majina anaitwa mm -hmm. Isa Tendega, ni afisa biashara mkoa wa Kagera yanafanyika magendo maana kuna kwa kuna kificho hakuepu kuna hakuna uwazi inawezekana hata yule anayeuza kwa magendo naye anaibiwa kwa sababu kuna matumizi ya vipimo hii wakati mwingine kuna mtu kulizwa akachukuliwa mzigo wake asilipwe pesa yake kwa wakati au pesa kidogo utalamika kwa nani kwa sababu umeuza kwa magendo njia tumika, naweza nikasema kimsingi ni hizo ingawa bado kuna changamoto katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti kwa mia moja kutokana na mianya mingi tuliyonayo katika katika mkoa wetu. Hmm. Yeah. And those are music, just changamoto moja hapo ni hiyo. Kuna mianya mingi ya utoroshaji, hmm. njia nyingi kwa maana ya kwamba ukipita katika maeneo ya ziwa unaweza ukavuka kiraisi kwenda katika nchi ya Uganda ambako kwa sehemu kubwa asilimia kubwa ya kava yetu inakuwa ikielekea lakini pia mipaka ambayo sio sio rasmi njia za panya. watu wamekuwa wakivusha kahawa mpaka kwa njia za baisikeli kwa njia za taxi mtu anapakia kwenye taxi amefunja viti anapokokoka na kahawa una, inapita na gari ya kawaida kumbe imepakia kahawa mm. sasa haya yote yanasababisha kahawa nyingi kuendelea kuvuka kwenda nchini Uganda pasipokujua kwamba tunavusha uchumi wa nchi kupeleka kwa wenzetu yeah mimi naitwa Amir Hamza kwa jina mwenyekiti wa Tanzania Coffee Association pia mimi ni mjumbe wa bodi ya waorganize ya Takri. na mimi ni mjumbe wa bodi ya mfuko wa maendeleo za wakawa watanzania wenye leseni wanazuiwa usiende shambani kununua wa wakati hao sina leseni wanabeba kwenye pikipiki wanazikusenya sehemu moja fusho inajazwa inaondoka na inapovuka mpaka wale walenzi wanaolinda sijui sasa hivi lakini kawaida magari yanapita kwenye road block hizo hizo yanavu yanavuka kwenda Uganda wala hayapiti angani yanapita kwa kutumia barabara sasa unafikiri una na kuna waliona maslahi hapo pengine inawezekana kuna mtu ana maslahi lakini maslahi yaliopo ni kwa wale watendaji ambao wanakabidhiwa wana jukumu la kuzuia kawa sivuke Uganda sasa kama watadhimikisha kanuni na sheria zikawa sawa kawa zisipofuka kwenda Uganda wale wanaokulaga rushwa ya kuvusha ni nani watapata wa wakati viongozi hao wakitambua uwepo wa magendo na kutoa matumaini ya kuyakomesha yakomesha wapo wakulima wanaokata tamaa ya kuendelea na kilimo hicho sababu wanadhibitiwa kuuza magendo wanapodai kuna faida wapo wakulima wanaosisitiza kuendelea kuuza magendo na wapo wafanyabiashara wanaosema magendo kwao ni kazi ya kawaida na wanalenga kuendelea nayo sababu wanapopita huko njia za apanya hizi na hivi watu hapa hapo kwenye beria hizi wao wao wow, wanalipa na harmashauri lakini bado na sisi tunaongezea tena tunaripa inabidi wape kidogo kidogo pia hey. okay. eh ulipe shilingi zaidi ya 2000 kwa gunia hmm. Basi baadaye upitishe, maanake mm. wanakura mara mbili. So, so. Wanakura upande wa serikali wanawagiramia kira mm. tano kwa sababu wanaogamia kila kitu. Hata bado unapotaka kupitisha unalipa 15 kwa gumia unapita. Ngawa hela zinakuja zimecherewa sana za vyama vivya vya msingi. Kwa hiyo tunauza tuna, tuna mm. lakini mpaka tusubiri rete Lakini unapokuwa na shida, uwezi kupata hela kwa uepesi. Nimemuuliza afisa biashara mkoani Kagera Isaya Tendega kujua athari za kuendelea kuwepo magendo ya kahawa mkoani umo. Tunavusha uchumi wa nchi kupeleka kwa wenzetu. Kumbuka kwamba kahawa ni uchumi mkubwa na ukizunguzia Kagera unazunguzia kahawa. Na uchumi wa Kagera umetokana na kahawa. Kagera unaoiona leo ni kwa sababu ya kahawa. Kufikia hapo msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umesikia na kuelewa namna magendo ya kahawa yanavyofanyika. Baada ya mkulima kukosa bei nzuri ya kawa huku akigaramikia kutunza mashamba hilo likichangiwa na uwepo wa tozo na ushuru katika zao hilo makala ya yajayo utasikia kauli ya serikali kupitia Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Umwagiliaji, Bodi ya Kawa Taifa na Wizara ya Viwanda na Biashara juu ya kutimiza ahadi ya Rais John Pombe Magufuli kuhusu kujenga taifa lenye viwanda. Bimini Nicolaus Makangaiza. aksante na kutakia usikilizaji mzuri.